Nem! Vissza fogom zokon Én csak boltba járok, sajnos kocsmában már nem. Nem! Kejfel hey, Elég! a Jánossal! A Spirit FM 87.6-on és az interneten! Mit killodik már itt? Jó reggelt! A 2020. november 5-e van és csütörtök. A pontos idő 3,5 perc van, ez reggel 4-8. Ez a kéfey Jáncsé, minden, amit ez az, az napról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók, a nézzük a netezők, valamint Fialaj János 14 éven aluljaknak nem felette és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora amelyre intelligensek és hülyék kapaszkodnak. Az utóbbiak egy kicsit gyakoribban kerülnek elő a kelleténél, de hát Istenem! Esik az eső. 11 fokva. Biztos van olyan helye, ahol nem esik az eső. És 12 fokva. Sőt, 10 fokva. Őket, innen üdvözlöm! 061-877-0877, nagyjából 20 percen át, aztán Nider Müller, Péter, Györgyevics Benedek és Füries Balázs. 359 után ismét Önöki a terepa, élnek vele jó, ha nem élnek vele, úgyis jó. Telefon működ. Utána voltam a belgyógyászomnal egy kórházban. A vizsgálat az pár percig tartott. A beszélgetés az meg morva hosszú volt. körben telt a beszélgetés, amit egyébként tárgyalásnak is lehetne nevezni, de nem volt neki tárgya meg tétje. Sok ilyen beszélgetés hangozhatna rádióban, tévében, lehetne leírva újságban, de hát ahhoz az orvosoknak, orvosnőknek ilyen szó szerintem nincs. Engedélyt kéne kapniuk, az meg manapság hiányzik. Egy hét múlva ismét meglátogatok egy műintézményt, amely H jelzi magát az utcán, ezért a szerda reggeli Kejfej Jancsi helyén a Spirit TV és a Spirit Rádió egyéb tartalmat fog sugározni jövő héten szerdán. Ha már megmutatom a hátamat, akkor vért is vesznek tőlem. Engedek az egészségügynek betekintést, az én szervezetembe cserébe én is betekintést nyerek egy egészségügyi intézmény életébe. Nem mondanám, hogy nagy elégedettséggel, de lelki békével köszöntem el tegnap a Vissza epipóba című filmtől. További fejezetei itt a kejfei Jancsiban nem lesznek. Ha nem félre bizonyos szempontból egy kicsit túl jól sikerült a tegnapi beszélgetés. Lehet, hogy Egyesek számára olyan benyomást keltettem, mint hogy ez egyébként a Leszámolás Epipóval című filmnek lett volna a kritikai visszhangja, de valójában azt az értelmiségi fogadtatást szerettem volna górcső alá helyezni, amivel nem tudtam mit kezdeni és most már tudok. 061 0877 bármilyen témában, ami foglalkoztatja önöket egyettől vázik Tegnap egész kivételesen fél kor már ágyban voltam és három, négykor kor, vagy pontosabban mondva fél négykor keltem. Egy ilyen korai lefekvésnek van kockázata, hogy az ember nem alszik el, de szerencsém volt. A Fradi 4 1 es győzelemnek feltüntethető vereségét így nem tudtam végigélvezni. És még sok mindent más sem. Szia Péternek gyógyulást kívánok! Hozzátéve, hogy egy olyan országban mutatták ki a koronavírus tesztjén a pozitivitást, amely országban 292-en betegedtek eddig meg összesen, és abból 286 meg meggyógyultak, és tudom egyetlen egy ember sem halt meg. Vissza Kambodzsába! Itt van a szomszédban. 061-877-0877 Gensendrózis napokat tartunk, vagy legalábbis napot. A Sympathy for the Devil után a November Rain. A következő gondolatot majd akkor osztom meg önökkel, hogyha valaki szintén megosztja velem a gondolatait. Lehet legyen az bármivel kapcsolatos. 0 1 877 0 Tegnap talán Csepei Adrián volt az, aki a Facebookon azt írta, hogy nem lehetne Donald Trump után szabadon a fradi Juventus mérkőzést még jóval a járta előtt győztesnek nyilvánítani. Most már csak az a kérdés, hogy a kiindulópont pont Donald Trump révbe ére ezzel a mondatával, miközben ezzel a mondattal révbe érni nem lehet. De néhány republikánus szenátor figyelmét fel kell tenni annál inkább. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! Ugyan tegnap mondta, hogy az amerikai választás nincs a, a toplista élén önnél, azért kérdezte, hogy mi foglalkoztatja a hallgatókat. Engem nagyon érdekel, figyelem, hogy, hogy hogy alakul az elektori arány, és engem rettentően érdekel, hogy egy olyan, olyan típusú ember, mint a Trump az, hogy ha, ha nem nyerték bármi lehet, akkor ezt tudja elengedni vagy nem elengedni, az olyan típusú persze az egy szubjektív megítélés, nekem van róla egy képem, engem nagyon érdekel, hogy mi minden fog tudni történni, egy esetleges Trump vereség esetén. Én egészen borzasztónak találtam azt, hogy Washingtonban még a választás napja előtt, jóval két-három nappal, és nem Washington volt az egyedüli, ahol bedeszkáztak üzletablakokat, vagy, ahogy ezt magyarul mondják, kirakatokat, mert hogy a hőzöngők azt majd be fogják verni, szóval ez számomra teljesen elképesztő. Igen, és olyat is olvastam, hogy a Covid miatt... A fosztogatásoktól való tartva jelentősen megnőtt az egyébként sem kicsi amerikai fegyver készlet a háztartásokban. Ugye ez azt jelenti, hogy most még több kézifegyver van kint az átlag. De ha már kézifegyver, kézi akkor az azt magyarázza el nekem, hogy egyszerre hat helyszínen hogyan tudott elkövetni egy merénylő uh, merényletet Bécsben. Mert ugye ez, nem ez nem volt... Sem. Ez volt a hír, hogy egyszerre hat területen, majd kiderült, hogy egy elkövető van. Na most én állítom, hogy nem ez a legfontosabb részlet, de a bécsi történéseknek, de ha valaki ezt nekem elmagyarázza, az más csodákra is képes lesz, különös tekintettel arra, hogyha valamit rosszul tudok, akkor meg legyenek szívesek kijavítani. 061 0877 Jó reggat! Jó reggat. Hát itt tényleg az alternatív valóságban, vagy kétfajta valóságban. <kül> Nézem a Morigonaka címlapját. Két hír van, ami engem úgy érdekel. Élő. Négy államban még teljes bizonytalanság van, ami biztos, hogy a Biden segítő adatok választási botrányt okoznak. A másik. Juventus komolyan vette a fradit. Na most, hogy lehet ilyen? Nem tudok, önnek, nem tudok önnek válaszolni, ami nekem, nálam kiborította a Billit, Uh, és az Indexről, ugye abból adódóan, hogy annak a történései nyáron voltak, mi uh -huh. gyalázatosan kevese, keveset beszélgettünk, pedig roppant tanulságos történet, és még messze nincs vége. De amikor a Bécsi Merénylet kapcsán megjelent az a hír, mely szerint Lázár János már két éve ezelőtt jósoltam, hogyan jósolta azt meg, ami most van, akkor Lázár János és az akkori Index és a mostani Index és Szombati pár ismeretében hát egy nem létező kardonba döltem, uh, meg hát hát amit régen nincs. Ilyen van... Együtt kell élni. Nem. E igen. Az egyik válasz az, hogy együtt kell élni, a igen. másik pedig az... Az az, az ember, aki leütötte a klaviatúrát, azt a szöveget, hogy lenyűgözte, hát a, meg komolyan vette. Hát a négy egyet kikap valaki. Jó, így sikerült. Tehát akkor írjuk jobb már meg azt, hogy veszek kész. Nem? Én csak a tegnapi beszélgetést tudom az eszébe Igen? juttatni a vissza a kapcsolatban, ahol egyébként egymást kezdték ki a és gyakorlatilag elvégezték azt a munkát helyettem, amit én csak elkezdtem, és ami jó is, hogy valamikor 39. felé befejeződött, ugyanez vonatkozik erre is, csak ennek a folyamata éppen nem ilyen látványos. Ez szörnyű. Na jó, viszlát. Nem, nem, nem, nem, nem tudok önnel vitatkozni. Azt tudom önnek mondani, hogy bizonyos nyugvást okoz nekem az, hogy ma már nem akarok mindent felmutatni, mert amiről ön beszél, az azért nagyon fontos nekem, hiszen én minden történetben a saját igazságérzetemre hagyatkozva győztest akarni kérdetni, és mindig van egy olyan jelenség, mint amit ön az origó vagy én az Index kapcsán mondok, és ennek kapcsán mindig van egy jelentkező, aki ezt vitatja, akkor felsorakoznak mögé, és ez az egészet olyan vegyes képűvé változtatja, amilyen vegyes kép közben nem létezik. És idefelé jövet rájöttem arra is, hogy miért nem működik az, amit én annak idején mondtam önöknek, hogy de hát még a bábszínházban meg tudtuk különböztetni a jót a rossztól, mert hogy itt a jó és a rossz közben olyan mögöttes tartalmakat nyer, amilyen mögöttes tartalmakkal annak idején a bábszínházban a jó és a rossz nem rendelkezik. Mire felnőttek leszünk, addig jó és rossz, valamilyen módon az életünk folyamán, ahogy a kosz ránk rakódik, vagy ahogy József Attila mondaná, az idegen anyag növekszik a fogunkban, ezzel párhuzamosan koszolódnak be jók, és koszolódnak be rosszak másféleképpen, és lesz egy olyan kinézetük, amiben már a jó nem feltétlen jónak, és a rossz nem feltétlen rossznak tűnik, és az a kettőség, ami gyerekkorunkban számunkra világos és megmagyarázható felnőtt korunkban hirtelen vagy nem hirtelen egy folyamat által bizonytalanná válik. 061 0877 Hajrá! Négy perc múlva lesz reggel fél nyolc. Jó reggelt! Jó reggelt! Egy kérdésem lenne önöhöz fialaut. Mit szól ahhoz, hogy hány ember volt tegnap a mérkőzése, miközben zenei rendezvényekre nem lehet menni? Ó, ezt nagyon jól elmagyarázt a Gulyás Gergely, hogy én nem voltam ott, figyeljen, ez zseniális. Tudja, mit mondott tegnap a kormányinfón? Nem, nem figyeltem sajnos, mert mesét kellett nézzek a gyerekemmel, úgyhogy nem tudtam nézni, de kíváncsi vagyok. Várja, meg kell, hogy találjam. Azt mondta... Gulyás kérdésre válaszolva beszélt arról is, azért nem zárt kapusok a meccsek, mert ha távolságtartással lehet színházba menni, szabad ég alatt ugyanilyen szabályokkal még kisebb a kockázat. Most már csak az a kérdés, hogy miért szabad színházba menni. Aha, értem. Illetve nem, de. Hát ezt elfelejtették Sajnán... megkérdezni. De Ilyen? ez a logika, ez tökéletes. Hiszen, hogyha egyébként el lehet menni színházba, akkor miért ne lehetne elmenni meccsre? Igen, ez kétségtelen. Hát eljutottunk valahova oda, nem kell Comedy Central. Bekapcsolja Nem. a kormányinfót, ott jön a Comedy Central, így egyenesbe. Hadházi László. Hmm. Fújasd, gegely! Egy jó indulattal két telefon még belefér. 061 tehát egy Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Apropós színház, akkor biztos azt is hallottam, amit mondott Gulyás Gergely a színház. Ilyenekről, ugye? El kéne mondom, távolodni a rádi és igen, igen, igen mert igen, igen, élvezhetetlen igen, igen a, a hangja. Jó, igen igen tudom. igen okay. szóval akkor igen igen igen, Ezt most Én ma mennék a völgyi szalomba, hát kíváncsi vagyok, hogy a 6000 forintos jegyemet most leülhetek-e érte, vagy Viszmajor. Igen, hát nekem hétfő lesznek. lesznek ilyen gondjaim, de én attól tartok, hogy nem fogok elmenni. Hát lehet, hogy azt kéne. Egyébként a Derdeceni színháznak az igazgatója, hogy most nem ült eszembe az is nyilatkozott, azt mondta, hogy hát az, az, ő, az ő közönségük rendkívül megértő, és hát, és, és ők biztos, hogy meg fogják ezt tudni majd érteni, hát Igen, az, az a semmi fog meg jól beszélgetés hát, volt, igen. azt én is láttam. Az pedig, hogy Égen. Viszmájor, de Viszmájor a földrengés, Viszmájor az, az árvíz. Én nem tudtam, hogy a miniszterelnök úr Facebookon közzétett videója az Viszmájor. Ezt nem tudtam. Tehát most, hogy tudom, most ezen elősen elgondolkodom, hozzátéve, hogy árulják el nekem, minek a függvényében beszél a Facebookon, a TV1-en, a TV2-en, a TV3-en, a TV4-en, vagy a Kossuth Rádióban. Miért a Facebookon kéri arra a parlamentet, hogy 90 nappal hosszabbítsák meg egyébként a veszélyhelyzetet? Én nem tudtam, hogy Orbán Viktor és Zuckerberg valami szoros stratégiai kapcsolatban állnak egymással. Mi a frászkúnyónak van az MTV-a? Hogy legalább ezt a szegény Kovács Andréát látogatta volna meg. Biztos elment volna előtte Fodrászhoz. Ez egy nagyon rossz indulatú megjegyzés volt, fialó. Egy telefon még belefér, de több nem... száz másodpercig futhat be még egy telefon, és ebben a vilában be is futott. Jó reggelt! Jó reggelt Horváth Tétele, hát, hogyha nagyon következetesek a lenni Gulyás Gergely, akkor a, az Izlandi meg a Barcelona meccset szedett, szedett ez a zárc körülön kéne megrendezni, mert azt mondta tegnap, hogy minden harmadik ülhetnek csak a turkolok, és a fradi tábor lett, hogy már elaludtál, akkor azok most centire voltak kb. 5-6 ezer ember, ilyen fehér zárcolókat lobogtatva, úgyhogy most nem tudom, hogy mi lesz, kíváncsi vagyok. Hát ha ez tényleg így van, akkor, hát, így, akkor először hát, is hát, kell, meg kell büntetni a stadiont, hiszen aki ezt így. lehetővé tette. De az rögtön kell stadiont, azt is mondtam. Hát akkor félre is fü <gül> Nem, nem, hát ott vannak, vannak még fokozatok, tehát még mielőtt fűbelülnének mindenkit, előbb számolnak. Akik mindjárt mindenkit fűbelülnek, azok az oroszok. Jó kívánok, lehet! Közönség ováció mindjárt elhal. Önök egy támogatott tartalmat hallanak, és a támogatott tartalomban pedig a fővárosi közgyűlés egyik képviselője, egy a kuntú, antropológus, és nem mellékesen Polgármester a hetedik kerületben. Hát nem unatkozunk, polgármester úr. Nem, nem, nem. De hát umalmas élet, azt köszönjük szépen. Nagyon szép, és nagyon érdekes ez. Szép annyiban, amennyiben. Szóval egy patológus számára egy rák más jelent, mint annak, akit elvitt. Hát így van. Ez egy bölcs mondásról szerkesztő. Igen, igen, igen, igen. Nagyon, nagyon, nagyon igyekeztem. Igen, egy így. Még <suk> sikerül, egy ilyen mélymondatot mondanom Nagyon sok mindent szeretnék neked mondani, beleértve, hogy a mi kettőnk szerződés az arra nem vonatkozik, hogy adjak neked e, kommunikációs tanácsokat, mert ugye ez beszélgetésre vonatkozik, de hogyha e, a tegnapi megnyilvánulásaid az városi ingatlan én Mutyit nem használok, én a Mutyi szótól konkrétan kiszaladok a világból. Tehát az egy olyan Egyet szó, értünk. amit én nem tudok elviselni. Egyetértünk. De azt akarom neked mondani, hogy hosszú idő után az megint egy olyan politikai megnyilvánulás volt a részedről, amelyben kevésbé volt jelen az a szakember, és az a Nieder Péter, akit én az elmúlt időben elkezdtem méltányolni. Azt mondanám, hogy megszerettem, az egy félrejthető szöveg, meg egyébként is azt mondaná a navracs is, hogy hagyjuk fiala a homoerotikus vonásokat, de akit én egyre jobban mértányoltam. És azt is megmondom neked, hogy én ezt miben véltem felfedezni. Mondhatom? Persze. Először is te általában a Facebook oldaladon, illetőleg az Erzsébet város hollapján szoktál beszélgetni és üzeneteket intézni a néphez, és hosszú időt után először, vagy talán tényleg először ez a demokratikus koalíciónak a Facebook oldalán történt. Lehet, hogy felületes voltam, de én e se a te Facebook oldaladon, se az Erzsébetváros hollapján nem fedeztem föl, és maradt bennem hiányérzet. Hozzátéve, hogy már csak reporteri kérdésem mondtad meg ráadásul, hogy melyik ingatlan együttesről van szó, mert abban a szövegben, amit te elmondtál, ez egyáltalán nem szerepelt, és ettől a dolog még inkább politikai színezőtűvé vált. Én nem mondtam el azt, hogy melyik épületről van szó. A Facebook videóban nem szerepel a inciutszán. Nem azt hittem, mert nap este az atv e, e, Én követtem az eseményeket sajnos egy kicsit a kellett jobban, de az eredetiben ez nincs benne, pedig az közel négy perc és egy olyan ma falvédőről lejött pasas számára, mint én, ez egyértelműen arról szólt, különs tekintettel a Facebook videón egyedül az ellenzék S. Niedermüller Péter, vagy a hajdan volt, nézőpont, hogy most éppen Niedermüller Péter ellenzékben van, vagy polgármesterként mi is, Bajka István nevelet megemlítve, aki ma az egyik legnagyobb támadó, tehát ez egy politikai visszavágásnak tűnt a Borkaszáz történet után, amelynek én a jelentőségét nem szeretném minimalizálni, de olyan mértékben lett elvívve a számomra a politikai sikra, ami egy kicsi, kicsi szomorúvá tette, de itt most leviszem a hangsúlyt. Hát ezt is sajnálom, ha szomorúvá tettelek. Én, így, én mindig arra törekszem, hogy az embereket, ha nem is boldoggázz, legalább vidám. Vidám ingatlan történetek. De igen, de ugye akkor muszáj mondani három komoly mondatot. Én nem vagyok kommunikációs szakember, nekem különböző emberek intézik ezeket az ügyeket. Én ezekben nem szoktam beleszólni, ha ők azt mondják, hogy ez így legyen, akkor úgy van, ha amúgy lesz. De nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy tegnap is megpróbáltam elmondani több alkalommal. Amikor mi idekerültünk, eh, akkor a legvadabb plegykák terjentek arról, hogy itt milyen, eh, hát hogy mondjam, korrupciótól bűzlő ingatlan voltak, nem csak az elmúlt tíz évben, hanem visszamenőleg egészen a 2000-es évek. És nagyon erős nyomás volt főleg a lakosság részéről, tehát hogy mondjam a koalíción belül is, hogy akkor tegyük tisztába ezeket az ügyeket. És én még azt mondtam, hogy oké, okay, de a tisztába tevés az nem azt jelenti, hogy sítőből elkezdünk lövöldözni mindenkire, akit politikai riválisunknak tekintünk, hanem akkor azt csináljuk, hogy módszeresen és rendszeresen azokat az ügyeket, amelyekkel kapcsolatban gyanú merül föl, azokat hozzáértő szakemberekkel kivizsgáltatjuk. És pontosan ez az, ami történt pontosan az történt, hogy voltak nagyon átlátszó és nagyon ostoba csalás kísérletek, azok érdekelnek. De volt néhány.. Hát hogy mondjam, falsúlyos, falsúlyos Meg kell hogy álljak. Álljak. Meg kell, hogy álljak. Ezt most jól elmondtam de... magamnak, meg hogy álljunk. Figyelj, álljunk. ez megint, én újat húzzok a te kommunikációs szakembereid, de ráadásul négy szemközt, beszélgettünk kommunikációról, ennél többet nem mondok. Olyan nincs egy ilyen esetben, hogy néhány történet. Meg a Facebook videóban is azt mondod, hogy három vagy négy, vagy azt mondod, hogy talán négy vagy öt. Ha az ember így kiáll, Pontosabban mondva, kiül egy történettel, akkor azt mondja, hogy nekem négy történetem van, ma a Kazinci nem tudom hányjal fog előjönni, a jövő héten a nem tudom melyikkel, és nem teszi azt lehetővé, hogy olyan nyelvi pontatlanságok jelenjenek meg benne, amelyek azért szembeszökőek, mert közben olyan szigorral és olyan határozottan beszél, és annyira hangsúlyozza, hogy ő most talált valami törvénytelenséget, és ennek következtében, ami számára törvénytelenség, majd az igazságszolgáltatási szervek eldöntik, hogy tényleg az, amelyek egyébként. Én ezt a fajta pontatlanságot, számomra elnézést, ha tévedés kockázatát fenntartom, nem tűrik. De nincs olyan, hogy három vagy négy. Vagy három, vagy négy. Vagy négy, vagy öt, vagy egy, vagy kettő. Az, hogy majd ezt a rendőrség hányban rendel el nyomozást, az legyen a rendőrség gondja. De a Niedermüller, ha kiül a kamera elé, mondja azt három. Ne azt mondja három vagy négy. Akkor visszatérek le, el van fogadva, jó, akkor visszatérek a hogy amit mondani szerettem volna. Figyelek. Mert ugye ezek a nyári pontot van, és ezek fontosak, de én most nem erről beszéltem hanem arról, hogy akkor álltunk ki, akkor álltam ki ezzel a történettel, amikor úgy gondolom, hogy ez minden oldalról megvan, világítva, hogy nem lövöldözünk a vakvilágba, amikor annak az alapján, amit egy belső vizsgálat, tehát nem rendőrségi vizsgálat fel tárni, annak az alapján megalapozott ganoval állunk elő. Pontosan ez történt most is. Én éltem persze azokat az idekezeteket, amelyek azt mondják, hogy na jó-jó, most ezt a bortaszász ügyet akarjátok eltartani. Ezzel együtt kell élnem, erről nincs szó. Ezt a két dolgot nem lehet összehasonlítani. Az egyik egy szerencsétlen piti ügy, a másik meg egy, ha úgy van, ahogy mi gondoljuk, akkor az egy súlyos ingatlampanama, amiről itt szó van. És még valamit szeretnék mondani. Én elfogadom azt, hogyha valamire azt mondják, ilyen kommunikációs szakemberek, mint te is vagy, hogy ezt rosszul csináltátok meg kommunikációsan, ügyetlen vagy, mert azt mondtad, hogy három vagy négy, ahelyett, hogy azt mondtad volna, hogy három. De csöndesen mondom, nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy eltűnt 800 millió forint közpénz. Én ezt értem, de, figyelj, közpénz, mi azért. Annál lehet sok... erről elterelni a figyelmet. Minimálisan az, se akarok. Egyik is ügyetlen, Nem, nem a másik is ügyetlen. Istenem, nem érdemes egyszer. Nem. a tényekről Nem, kérdezik. neked ebben tökéletesen igazad van azért nem mentem el ma reggel jobban az eszem, mint általában, és azért eddig szót értettünk egymással. De azt értsd meg, hogy ahhoz, hogy komolyan vegyelek téged, ahhoz neked van egy saját fellépésed. Ha abban te kommunikáció szakemberek veszel igénybe, azok egyaránt használnak neked, vagy sem, kérdezem tőled, mutatom a kamerának, mert most nem vettem, nem tettem ezt a monitorra. Itt van előttem, ugye a Demokratikus Koalíció Facebook oldala többször foglalkozik a te történeteddel egy napon belül. Te a rendőrséghez fordultál, fejent, és tettél, talán múlt időben, ezt tudnom kéne, multi időben? Múlt időben, Bében, múlt időben. Oké. Okay. Így szól a Demokratikus Koalíciónak a plakátja, bármint a Facebookon. Gratulálunk! Mihez gratulál? Hát miért nem őket kérdezed meg. Mert te szólaltál. Én ezt, nem is Én ezt értem. Hát, de ez a te pártod. És hát, a, az ő oldalán pár... szólaltál meg. A saját oldaladon nem. Nincs rajta az, az Erzsébet város.hu-n. írja azt, hogy ki írja ki azt, hogy miért gratulál, ahhoz nem tudok hozzátenni. De ez el, maga egy plakát. Nem, nem tudom, hogy ezt miért. De ezt. Nem is láttam, még egyszer elmondom, ez lehet a dolgot Múlt látom, időben Niedermüller Péter 800 millió forintos Fidesz lopást tárt fel Erzsébet városban. Kész, Így. múlt időben. Igen. Én értelek téged, és is, az Isten áldja meg, azért csak sejted, hogy én most nem. Én most nem a Fidesz oldaláról, nem a KDMP oldaláról és nem az SDS oldaláról nézem ezt a történetet, hanem az az oldalról, ahogy te polgármesterként feltársz egy ügyet, és gondolom nem vagy tőle boldog, de azt mondod, hogy ez nincsen rendjén, ezt föl kell tárni. Abban a pillanatban, hogy politikai sikra terelődik, abban a pillanatban megcsúszik. Erre szerettem volna egyedül felhívni a figyelmedet, valamit arra, hogyha legközelebb megszólasz, és azt is szeretném neked mondani, és abba hagyom ezt a sok szöveget, hogy ha van három, vagy van négy történet, akkor azt mondani egy Facebook videóban, hogy rövidesen majd jelentkezem a következővel, ez nem a szomszédok, ez nem olyan, hogy holnap majd folytatódni fog, ez olyan, mintha te egyébként fenn akartanád tartani a feszültséget, miközben akár ma is el tudnád mondani mind a négyet, de neked azt mondták, hogy ezt szépen osszad be, és azt akartam neked mondani a tévedés legmaximálisabb kockázatával, hogy te egyébként számomra nem ilyennek tűntél fel eddig. Bocsánat, hogyha nagyot tévedtem volna. Én nem tudom, hogy tévedtél, hogy nem ezt majd eldöntik mások. De, e, egyszerre egy ezt nekem e, hogy... sokkal jobban kellett tudni, neki, nem, hogy egyszerre még ezt nem lehet elmondani, mert senki nem hallgatja végig. Egyik agyöríti a másikat. Csak, csak egymás után lehet Hát nem szépen, hogy az ingatlan történetek mindig nagyon bonyolult történetek. A... Egyményeket a másik után lehet elmondani. Még egyszer mondom, lehet, hogy ez stilálisan, egyértelmű. Egyért, egyért. Adagta van. Azt kérdezem, teljesen, mi a egy helyzet egy a Király 15-tel, amivel iszonyatosan hosszan írt a HVG-n? azt gondoltam, hogy ezzel kapcsolatos, de kiderült, hogy a kazincival kapcsolatos. A Király 15-tel kapcsolatban van eljárás? Az iránytizetel kapcsolatban is számos eljárás vagy különböző, de ott ilyen tulajdonjogi problémák is vannak, <köhö> esetenként nem lehet pontosan tisztázni azt, hogy melyik szerződés van még érvényben és melyik, nincs. az iránytizen is egy olyan történt, ami a 2000 es éveknek a legelegi kezdődött. És én, illetve mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ilyen 15-16-17 éves történeteket kell tisztába tennünk, vagy dönthetünk persze úgy is, hogy mi is az asztal alá, vagy biztosan szőnyig alá szokták söpörni az itt a dolgokat, szőnyig alá söpörjük, és akkor hagyjuk az egészet, ez ennek pontos ennek az ellenkedőjét csináljuk, és ezért egyre több olyan ügy van, amit párhuzamosan kell vinni és párhuzamosan kell a legkülönbözőbb jogi fórumokon miatt csatázni. E, megnéztem természetesen, hogy ne néztem volna meghajnalok hajnálának Rúg Emiliával készült beszélgetésedet, amelyben e, amikor az a kérdés hangzott területek, az a válasz született rá, hogy a baloldali többségű e, képviselőtestület hogyan bízza meg azt a polgármester helyettest, akinek aztán később nincs kötelező referálási kötelezettsége a képviselőtestület irányában, akkor szintén elvesztettem átmenetileg a fonalat, már a tekintetben, hogy a korábbi képviselőtestületnek milyen morális vagy jogi felelőssége van abban a történetben, amit te most, Schlíman után, szabadon, városban kiástál. Ugye a, a képviselőknek nyilvánvalóan mindig van első van politikai felelőssége. A képviselők azoknak az anyagoknak az alapján tudnak tájékozódni egy-egy ügyben, amit eléjük tárnak. A közgyűlési anyagok úgy készülnek, hogy az előterjesztők, ez leginkább a polgármester, alpolgármesterek, kabinett, jeddő, összeállítják az adott napirenti pontra vonatkozó anyagot. Hogy abban az anyagban mi kerül be és mi nem, az mindig döntésnek a kérdése. Én nem tudom megítélni, de ez nyilvánvalóan majd a rendőrség nyomozás során ki fog derülni, hogy azok a képviselők, akik ebben az ügyben szavaztak, és úgy szavaztak, ahogy szavaztak, milyen információk alapján hozták meg a döntésüket. Ha kiderül az, hogy őket félrevezették, hogy nem minden információt osztottak meg velük, elhallgattak előlük információkat, akkor azt kell mondanom, hogy akkor a büntetőjogi felelősség nem náluk van. Politikai felelősséget lehet firtatni, de még egyszer mondom, a képviselők csak annak alapján tudnak döntést hozni, hogy milyen anyagokat kapnak meg. Uh... Azt hiszem, hogy pontatlanul fogalmaztam, mert vezetéknév több is elhangzott, nem egyedül Bajka Istvánné, talán a másik, és látom, most én sem teszem jól, hiszen tudnom kéne pontosan, Ceglédi Csaba neve is elhangzott, és ugye ez is most egy közszájon forgó történet. Bajka Istvántól kezdve, Budai Gyulán át, a Pesti Srácokon keresztül, az Origóig róják fel neked azt, hogy egy felfüggesztett ügyvéddel dolgozol együtt, ami természetesen jogilag teljesen rendben van, hiszen nem vele dolgozol együtt, hanem az ügyvédi irodával, amelynek az összes tagja nincsen felfüggesztve, de minden egyes esetben bele botlasz, vagy ha nem botlasz bele, akkor a lábad elé teszik, és akkor már nem tud kikerülni azt, ahogy egyébként a Bánati János által vezetett ügyvédi kamara október végén felfüggesztette, Ceglédi Csabát, aki ezügyben éles kirohanást intézett a magyar kamara, az ügyvédi kamara elnöke ellen, de ez nem változtat azon a tényen, ami az ő jogállásában ügyvédként bekövetkezett. Ez így van, de ugye ehhez csöndesen csak annyit teszek hozzá, hogy az a helyzet, ami most van, és az a helyzet, amelyben az ügyvédi kamara felfüggesztette ceglédő ügyvődúrnak a kamarai tagságát, Ez a helyzet ez nem tegnap előtt reggel, nem a felfüggesztés napján, nem a felfüggesztés megelőzött két hétben alakult ki. Ez már hosszabb ideje így van, tehát semmi másokra nem volt a felfüggesztés a most történő felfüggesztésnek, semmi másokra nem volt mint politikai nyomásgyakorlás, politikai hangulatkeltés, és én teljesen biztos vagyok abban, hogy Ceglédi ügyvédúr majd a megfelelő jogi fórumokon vissza fogja szerezni az ügyvédik a barai Én ezt kívánom neki, de azt tisztában kell lenned, hogy amikor így nyilvánulsz meg, akkor hogy te is kritikát fogalmazol meg Bánati János János kapcsolatban. Én nagyon sokakkal fogalmazok egy kritikai megvédést, és nem érdekel különösebben, hogy az, akinek a viselkedése, hogy a politikai magatartása nem tetszik, az kicsoda. Én azt gondolom, hogy ez a minimum, hogy azt kijelentem én saját személyemben, és senki másra nem okozjálom ezt rá, hogy én ezt politikai is és hangolatkeltésnek tartom. Azt kérdezem tőled, hogy ebben az ügyben kérdés nélkül, közbekotyogás nélkül, és magamra vonatkoztatva, van-e olyan tartalom, amit szeretnél elmondani? Mert akkor azt végig fogom hallgatni, és megyünk tovább. De ha van olyan, amit szeretnél, ha nem szakítanék meg, és szeretnél valamit elmondani, amit nem tudtál elég világosan elmondani, azt már nem, fogom, az ha... nem, nem, nem, nem az ingatlan Panama története. Mindent kapcsoltam. elmondtam már, nem nem, Semmi, amit nem mondtam. Kicsit indignálódott vagy? Egyáltalán vagyok indignálódott. <laughs> Én hallom a hangsúlyokat. Azt szeretném megkérdezni, hogy én valami olyasmit találtam, ami nincs, vagy ha találtam valamit, akkor mondnek, hogy az micsoda? Azt mondja, hogy Erzsébetvárosi irodalmi ösztöndíj 2020 pályázattal kapcsolatban, és ez azt mondja, hogy szeretnének engem tájékoztatni, meg egyáltalán minden pályázót, hogy a Budapest főváros 7. kelet-Elzsebet város önkormányzatának képviselő testületének az Erzsébetvárosi irodalmi ösztöndíjról szóló október 21 ei önkormányzati rendelete hatályba lépésével egyidejűleg hatáját vesztette a Sárközi Márta irodalmi ösztöndíjról szóló szeptember 24 -e Önkormányzati rendelete. Mi történt három hét alatt? Azt történt három hét alatt, hogy Sárkazi Márta családtagjai a családja visszavonta a korábbi beleegyezését, és nem akarta azt, hogy ezt az Iesztő díjat Mártáról nevezzük el. És te értetted? A, azt, hogy miért történt a visszavonás. Igen. Azt nem értettem, de hát hogyha egy család azt mondja, hogy ezzel az előzetes írásban is kiilvánított akaratukkal szemben most megváltoztatják az elhatározásukat, akkor én azt tudomásul veszem, nem is tudok más tenni. Az, hogy a pályázat elnyerése esetén a felhívásban szereplő feltételeken túl vállalni kell, hogy az ösztöndi program során elkészült műveket egy képzőművész feldolgozza, mely a négy szoba galériában kerül bemutatásra, illetve az ösztöndi program idej alatt vállalják új irodalmi művek létrehozását, amelyről a program végén beszámolnak, ez új vagy ez a régiben is benne volt. Szerintem ugyanaz a szöveg, lényegében ugyanaz a szöveg, most azt nem tudom megvonlani, hogy vesző, vagy egyebek változtak benne, ez lényegében ugyanaz a szöveg, itt mindössze annyi változás történt, mondom még egyszer, szöveg miután Sárközi Mártot rokonai családja nem kívánta ezt az elnevezést, nem kívánta a korábbi beleegyezését fenntartani, másik elnevezést adtunk, és már formában fogjuk ezt megcsinálni. Elmaradt a pénzügyi és kerületfejlesztési bizottság ülése. Ha rámegyek a hollapra, akkor még nem találom, hogy mikor lesz a következő képviselőtestületi ülés, de nyilvánvaló, hogy a veszélyhelyzetben immáron visszatértek azok a jogosítványaid, amelyek korábban voltak, és amellyel kapcsolatban most tájékozatlanságomat fogom megmutatni, hogy egyébként ebben a veszélyhelyzetben azon kívül, hogy te konzultálsz mindenkivel, amiről egyébként az első periódusban március és június között részletesen beszámoltunk, de te akár online tarthatnál képviselőtestületi ülést? Nem, online nem tarthatok képviselőtestületi ülést, ezért nem találod a képviselő, képviselőtestületi ülésnek az időpontját, mert nem tudjuk, hogy mikor lesz. November 18-án lesz egy informális online egyeztetés, nem képviselőtestületi ülés, mert nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mire utaltál. Én csak azokat a döntéseket fogom aláírni és foganatosítani, amit a testület többsége támogat. Tehát ugyanaz a rendszer fog visszaállni, mint ami korábban volt? Abszolút ugyanaz a rendszer fog visszaállni, és semmiféle fajta egyedi döntés nem fog hozni, csak olyat, amit, ami mögött akár ilyen szimpátia vagy online formában képviselő, tehát testületi többség van. A veszélyhelyzettel összefüggő tény, ami a veszélyhelyzettel összefügg Erzsébet városban, a parkoláson kívül, mi van még? Hát ugye a veszélyhelyzettel nagyon sok minden összefügg. Ugye a, a, a, a, a belső esévet városban, hogy a vendéglátásod egy fontos forrás volt, az most ne, nehezen érthető, hogy a kocsmák miért maradhatnak nyitva mások, még miért nem, ez nyilván tovább. Az osztaloknál könnyebb megtartani a távolságot. Nem figyelzte a gújásra. Hát ez nem véletlen, de én erről nekem külön véleményem van, Ugye, hogy egy kocsmában mi történik, meg mi nem, de ez mindegy, a tekintetben. Ugye teljesen értelmetlen is az önkormányzatokat, a milyen két különösen erősen sújtó, ostoba döntés az igenes parkolás. Ebben kapcsolatban elhádozott tegnap számadat nagyjából lehet tudni, hogy mennyi egy hónap parkolás. Ez 100, 100, 100 milliós kiesést jelent. Nem minden hónapban, is, nem mindig, de ez rendkívül jelentős kérdés. Hát akkor ez nagyjából 300 millió forintnak meg kell lennie, ha nem 400-nak, ha mondjuk a 133, hiszen három hónapra kérte a miniszterelnök a parlament beleegyezését. Igen, tehát ez, hogy és az egy, ez minden... egy jó indulatú számítás, mert ugye vírusszakértők áprilisról beszélnek, amikor talán javulni fog majd a helyzet, ami azért rettenetes, mert az közel fél évre van ide. Ugye én, én leginkább arra lennék kíváncsi, hogy ki az, aki képes kitalálni azt az összefüggést, ami az ingyenes parkolás és a járvány elleni bélekedés között fölnáll. De hát nyilvánvalóan értelmetlen Ez azért, azért nagyon fontos kérdés, mert rövidesen a beszélgetni fogok és Balázssal, és ugye egyrészt a BKK arról tájékoztatta a nagy érdemült, hogy Karácsony Gergely utasítására ez a járatsűítés már korábban megtörtént, ráadásul úgy történt meg korábban, hogy az utasszámok ezt jelleg nem bizonyítják. Ugye szintén a kormányinfon hangzott el, hogy a tömegközlekedés milyen fertőzési lehetőséget tartalmaz. A ma reggeli képe Budapestnek, amikor bejöttem a városba, már mint a 12. kerületből, akkor relatíve kis forgalmuk tömegközlekedést és sokkal nagyobb utcai forgalmat mutatott, ami állítólag járványügyi szempontból pozitív. Hát én nem tudom elképzelni, hogy az járványúi szempontból pozitív lenne, de hát fogadjuk el a járványúi szakemberek az éleményét. Ha, mégis, ha még így is van, akkor is lehetett volna más megoldásokat is találni, csökkenteni a parkolási díjakat, zónákat kialakítani. Mit tudom én, hát ha nekem van öt ötletem, akkor gondolom azoknak, akiknek ez a foglalkozása, meg van ötven, eljött a kormány szokásához szíven a legegyszerűbb és legostobább megoldást választotta, akkor ne fizessen senki. Ebben nem csak az önkormányzatok mennek e, tönkre, vagy nem csak az önkormányzatokat teszi tönkre, hanem egyszerűen pláne ebbe az őszi esős rossz időben, a levegő hogyha az emberek idejét rabolyjam, egyre több lesz a dugó, tehát ötven olyanok van, amilyen pont ezt a lépést nem kellett volna meglépni. Um... Kínálja magát, de csak ha gondolod, akkor belekóstolhatunk, ha gondolat. a jövő hétre hagyhatjuk, hogy a Kazinci utca eh, ingatlan panama van a Kazinci utca 48, amelynek értékesítésére pályázati felhívás jelent meg az Erzsébet városi Önkormányzat honlapján. Így van. Ezekről az ügyekről nyugodtan beszéltünk a jövő héten is, amennyiben van utána érdeklődés mert ezek megint hát nem olyan ügyek, amiket két mondatban el lehet intézni, mert utána megint ki fog derülni, hogy valami rosszul működik a kommunikációban, úgyhogy szívesebben akkor beszélek, hogy a kicsit Akkor abban segítsél tájékoztatást nyújtani, hogy mit jelent az, hogy továbbra is igényelhető az akár 71.250 forintos egyszerű rendkívüli települési támogatás? Ez azt jelenti, hogy az a járványnak az első idején, Bevezettük ezt az egyszeri támogatást azok számára, akik elvesztették az állásukat, munkanélkülivé váltak, az egzisztenciájukban fenyegetve vannak. És mivel most itt a járvány második hulláma, és is ismét van ez a rendkívüli jogállapot, jogrend veszélyhelyzet, ezért újra élesítettük ezt. Tehát azok, akik megfelelnek a kírás kritériumainak, kérhetnek egyszeri segélyt, hogy pillanatni helyzetüket, anyagi helyzetüket konszolidálják. Azt kérdezem tőled, hogy Borka ügyben van-e bármilyen, ahogy Nyakó István mondaná, novum? Új lóvum nincsen, a rendőrség végzi a munkáját, folyamatosan hallgatják ki azokat az embereket, akiket tanuként vagy tanulnak, gondolnak a portásoktól kezdve a takarító keresztül, Borkaszáz legközelebbi munkatársaig, én semmi további információt nem kaptam, de hát ez teljesen természetes, hiszen a nyomozás nem zárult még le. Gondolom, hogy amikor a nyomozás le fog zárulni, akkor majd hát lesz valamiféle tájékoztatás, mi végeztünk egy belső ellenőrzést, annak sincs még egy végző, nincs végleges eredménye, de hát azért nyilvánvalóan a rendőrségtől független ennek a belső ellenőrzésnek az eredménye is nyilvánossá fog válni akkor, amikor ezt a munkát lezártuk. Amikor én e, valamilyen szerződésem keretében munkát végzek, akkor abban úhatatlanul benne van annak a másik személynek a fontossága, akivel rendszeresen beszélgetek. Ezért e, helyezem e, keretes szerkezetbe a kettünk beszélgetését, mert én benned egy szakembert és egy kultúrantropológus tisztelek, aki egyébként nem mellesleg önkormányzati ember, polgármester, egyébként nem is nagyon valószínű, hogy hetente így beszélgetnénk. Akkor, amikor a te pártod gratulál neked egy kváziplakát formájában a Facebook oldalán, akkor nyit akar. De én azt gondolom, hogy közben nem feltétlenül tesz jót neked, ami egyébként, ha te beleegyezéseddel van, akkor legfeljebb itt morzsika az, amit mondok. Így is lehet morzsika, de az, hogy ráadásul téged erről nem is tájékoztatnak, tehát én azt gondolom, hogy te vagy egy olyan autonóm, szuverén egyéniség, aki elvárhatja azt, hogy a vele kapcsolatos kommunikációban legalább vonják be, ha már egyébként a véleményét nem kérik róla. Ezt kéretlenül mondtam, ha tetszik. Köszönöm szépen, meghallgattam. Elnézést, ha az idegeidre mentem volna. Nem, egyáltalán nem szólnék róla. Jó reggelt kívánok! Viszont ja, Isten. Ha ez nem tévé lenne... Já, Isten. Még mondják azt, hogy a fiala az önkormányzati választás legnagyobb vesztese. Támogatott tartalmat hallottak. Benne Niedermüller Péter nyilatkozott. Pár perc pihenő, amíg magamhoz térek. Egyesítem erőimet, és aztán felhívom Györgyevics Benedeket egy másik támogatott tartalom kedvéért. 061877-0877. Iztem telefonálni fognak. Nullaat egy 87-gull 80-ét. Tököljmezt a. Még két vagy három ilyen telefon, és szólok a rádiónak, hogy szereljenek fel hívás Minimum visszaívnám az illetőt, és elmondanám ugyanezt neki, amit egyébként nem tesz lehetővé a médiatörvény. De az idegrendszeremnek kifejezetten jót tesz. Miközben alszik, én is bemutatok a Tysonnak. Jó reggat. Jó reggelt kívánok, szeretném megkérdezni hogy milyen motivunk van az ingének a rózsa nem, is. én innen úgy látom de, de megkérdezte, megkérdezte, nem rózsa nem tudom mi anyukám biztos nem engedte volna hogy fölvegyem elnézést anya 061-877, 0877 először. Belejött, hogy az előző telefonálónak, mármint nem a hölgynek, hanem aki előtte telefonáltak, akit azért mégse neveznék úrnak, de, hogy az ő antipátiáját mi a frászkunyóval nyertem el, azt nem sikerült megfejtenem, de nem is biztos, hogy ezt nekem most keresztre egy fénykén meg kell fejtenem. Jó reggelt. Szabdak úr, vagy a Ezt már egyszer elmondta. Eltakarodna. Na most, szeretném felhívni a szájról olvasok szíves figyelmét, hogy arról nem tudok, hogy a média törvény azt tiltaná, hogy az ember egyébként mit mond, miközben nem hallható. Ígyet. Magyar György biztos hogy nem úgy ismer engem, mint aki egyébként nem vagyok eléggé szókimondó. 061-877-0877. Tessék! eljön eljön Most már lehet hallani. tartalom kisé túlzóan eufemisztikus megfogalmazás. Talán alkalmasabb lenne a lényeg kifejezésére az, hogy némi készfényzért szopoknyalok, gombot varok. Hát ez a maga véleménye. Ez a maga véleménye. De ha egyébként előtte bemutatkozik, és elmondja, hogy ezeket a válogatott trivialitásokat hirtelen minek következtében találta meg rám, akkor az gyümölcsöző lenne. Egyébként a műsorhallgatottságát könnyen lehetséges, hogy jelentősen növeli. Nem hinném, hogyha az ATV már ennek a műsornak a népszerűsítésére nem költ többet, akkor nekem ilyen eszközöket kéne igénybe vennem, de nehéz lenne kimutatni azt, hogy az ön telefonját egyébként én ösztönöztem volna valamilyen közvetlen ráhatással. Ha én magam vagyok öre ilyen hatással, annak szívből örülök, tessék. Én összehoznám az előző telefonálóval, tehát hogy egymással beszélgetnének műsor nélkül, teljes nézetazonosságban lennének, még az is lehetséges, hogyha leheberednének egymás mellett, akkor másra is képesek volnának, de ezt már feltételezni se tudom, hogy miről beszélek. Valaki, akinek ki van a négy kereke, olyan telefonál, vagy csak olyan négy kerekűek vannak, akiknek közben nem feltétlen van ki a négy kereke. Aki egyébként azt feltételezi, hogy ilyen telefonoknak a fogadása és kezelése egy egyszerű feladat, az majd egyszer élő adásban ezt próbálja meg, még mielőtt könnyelműen a hurok pengetésébe kezd. Jó reggelt! Jó reggelt Jó reggelt, kívánom borzasztó ez a primitívség és nem értem, mit keres neki hát menjenek a paláverbe, ide, oda Nem ahol le... hát, egyáltalán nem menjenek a paláverbe Jó reggelt Regget? Az asztali lámpáján nem állította vissza még az órá az időmet állításkor Nem állítottam vissza de be se kapcsoltam Látszik Én ezt Egy értem, de nekem az nem az én dolgom Értem Jöjjön ide és állítsa be Tívesen köszönöm. Tudja a címet. Csak nem is a riddő alatt egy... Hmm... Fiala János vagyok lehet? György és Benedek Városliget, ZRT támogatott tartalom. Um, október második felében született egy szakmai anyaga, amely összefoglalja mindazt, ami eredményként elkönyvelhető a városleget életében az elmúlt időben, Uh, még mielőtt ezt a brigádnaplót itt felolvasnám, ami egyébként se következne be, elmondanád, hogy számodra ebből mi a legfontosabb elem? Vagy gyakorlatilag mindegyik? Ugye egy éve nagyjából hogy megnyitottuk a Történelmi Ligetben a millennium Házát és a nagyjátszót. Ugye ezeknek igen. azért van jelentőségük, hogy immáron nem csak munkálatok vannak, hanem valamire azt is lehet mondani, hogy tessék itt van, ha megannyi ilyen lesz, akkor is így viszonyulnak-e majd ahhoz, amit most annyit kritizálnak? Ugye sok átadás történt, tehát azt uh, itt a műsor keretein belül is átbeszéltük többször, hogy a ligetprojekt projekt elején volt egy döntés, és az a döntés pedig arra terjedt ki, hogy nem lesz olyan időpillanat, amikor az egész városligetet körbekordonozzuk, kiírjuk, hogy under construction, és utána pedig a végén egyszer csak átvágjuk a szallagot, és lebontjuk a palánkot, vagy elbontjuk Igen. a kerítést az egész előtt. Hozzáteszem, utólag néha szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy ez valóban jó döntés volt-e, de ettől függetlenül azért ez egy erős vállalás, és ezért gyakorlatilag 2016 év vége óta a Pavilonkert, mint első pecska, ami megjelent, folyamatosan újabb és újabb átadások vannak a városligetbe. Ezek ilyen kisfoltszerű átadások, hol kisebbek, hol nagyobbak. És ebből a két talán leghangsúlyosabb, a kutyás élményparkon, ifjúsági sportpályákon, vakok kertjén, pavilonkerten túlmenően, a Millennium Háza és közvetlen környezet, ezeket a Rózsakert és a Nagy Játszótér. Ezeket 2019. október 26-án, nem sokkal az önkormányzati választásokat követően, de még a pandémiás helyzet előtt adtuk át. És nagyjából eltelt egy év, picit több is a tapasztalatunk annál, mint amit szerettünk volna feltétlenül összegyűjteni, hiszen nem készültünk egy világjárványra. Azt gondoltuk, hogy az időjárás váltakozásán és viszontagságain kívül meg a szokásos politikai hullámokon kívül mással nem fogunk találkozni. Ehhez képest az a azok a mérőszámok, amiket most így egy év után meg tudunk nézni, azok egy igen izgalmas évképét mutatják. Azt kérdezem tőled, arra a szövegre utalva, amit mondtál, elvileg lehetőség lett volna az egész körbekerítésére, miközben az önmagában egy olyan tényező lett volna, amit mindenki megtámadott volna, hiszen hogyha az normálisan nézett volna ki, nehéz egyébként egy ekkora területet normálisan körbekeríteni, de egyébként az opció volt valaha is, vagy ez csak utólag említed, mint egy olyan dolgot, ami egyébként leegyszerűsített volna folyamatokat? Nyilván nem a szó konkrét értelmében, hiszen jelentősen leegyszerűsített volna, de gyakorlatilag azért az egyik legfontosabb vállalás, és ezt a t időponttól kezdve pontosan tudtuk, az az, hogy a liget használható maradjon, a legnagyobb része használható maradjon a liget projekt beruházásai alatt is. Nem ördöktől való egyébként a gondolat egy közparknak a körbekerítése, tehát hogyha az ember mondjuk Londonba, vagy mondjuk egy közvetlen, a ligethez nagyon hasonló példát mondjak el, megy Madridba, és a retírót nézi meg, ami nagyon sok szempontból hasonlít a ligethez, egyáltalán talán több szempontból is, mint amit elsőre gondolunk, hiszen szintén helyszíne volt egy világkiállításnak szintén. Voltak benne ideiglenes épületek, amik aztán utána azokból a legszebbek visszamaradtak, és mint itt a Vajdahunyadvár, vagy a közlekedési csarnok, vagy éppen ö, néhány izgalmas egyéb részként Madridban, szintén keresztül ment rajta egy főút, amit aztán utána megszüntettek. Ott a különbség az, az hogy az egy olyan, van benne egy óriási tó, amint csónakázni lehet, tehát tényleg nagyon hasonlít a, a városligethez, az adottságait tekintve, de a retiro körbe van kerítve. Minden este bezár, és minden reggel. Lehet, hogy jártam arra, de akkor nincs előttem. Az egyébként területét tekintve hogyan viszonyul a városligethez? Gyakorlatilag egy az egyben. Tehát az is egy közpár. Ezzel együtt, ezzel együtt. De áthaladás van rajta, vagy áthaladás sincs rajta? Bezár, amikor be van zárva, akkor nincs áthaladás. Uh -huh. Tehát sötétedéstől sötétedésig van nyitva csukva Én elég... Jó szó, hogy ez a... nem az átalakítás idején van így, hanem minden nap így nem, van. Nem, nem, nem, nem, tehát minden nap így van. Tehát azért mondom, hogy ez nem egy, nem egy ördögtől való gondolat, hogy egy közpark adott helyzetbe aként üzemeljen, aként működjön, hogy annak nyitvatartási ideje van. De ettől függetlenül az egyik legfontosabb vállalásunk az volt a Liget projekt elején se az örökkévalóság számára nem kerítjük körbe, se pedig a beruházás időszakában nem. Aki építőiparral foglalkozik, az tudja, hogy azért organizációs szempontból ez egy jóval nehezebb kérdés, így tételekben felújítani apró pecsekbe folyamatosan a, a megközelítéseket, a, az építőanyagszállítást, az elbontott anyagoknak a szállítását biztosítani, de szerintem folyamatosan és jól ugorjuk meg ezt a feladatot. Okoz-e bármit a dicsőség naplót idézőjelben megszakítva a mostani pandémiás helyzet vesző, annál inkább az ősz és vele együtt ez a rengeteg eső, mert azt feltételezem, hogy azért ez nem kifejezetten használ a munkálatoknak. Egyik sem, de másféleképpen hatnak. Szemben az emberekkel a fák és a, az utak, bokrok és építkezések azok kevésbé fáznak. Szóval, hogy ők azért a, az időjárás viszontagságainak kevésbé vannak kitéve. Természetesen azok a, a munkások, akik kint dolgoznak a liget megújításán, nekik ez mindig egy nehéz kérdés. De ettől függetlenül ütemtervszerűen zajlik a, a beruházás. Ebben a másodpercben a pandémiás helyzet érdemi változást nem okoz, sőt azt gondolom, hogy bizonyos több számmal találkozunk pontosan emiatt, hiszen talán olyanok is szabadtéri programot választanak még olyan időben is, ami nem feltétlenül kedve az időjárás szempontjából a szabadtéri tartózkodásnak, akik egyéb helyzetben mondjuk inkább egy beltéri találkozót részesítettek volna előnyben. A jön-jön kategóriába tartozik, és aki nagyjából egyidős velem, most tudja, hogy ez ilyen moképrekszklám. Ide tartozik a két kilométer hosszú kivilágított futókör, egy újabb kutyás élménypark, megújul a kisbotanikus kert, elkészül a Dúzsa-György úti mélygarázs. Ezekhez van-e nagyjából dátum? Abszolút van. Abszolút van. Ugye az fontos kiemelni, és aztán mondom természetesen a szükséges dátumokat is, hogy azt ígértük, hogy folyamatosak lesznek az átadások, ez 2020-ban sincs másként, az ősz és itt a tél elején természetesen újabb és újabb attrakciókat adunk át. Ugye a Városligeti Sportcentrummal már megemlékeztünk. Ami ennek a, a közleménynek és beszélgetésnek is az apropója az az, hogy azért mindennel együtt elérte a másfél milliós látogató számot, azon projektelemek száma, amit A. mérni tudunk, B. amely már a liget megújítására. Jó, akkor itt maga ez a számolás, ez hogy történik? Ugye itt csak azok vannak föltüntetve, amit egészen pontosan meg tudunk mérni, tehát a nagyjátszótér összes bejáratán optikai szenzorok vannak elhelyezve, ezek pontosan mérik a be- és kilépőknek automatikusan? a Automatikusan? Automatikusan mérik a be- és kilépőknek a számet. A, a kutyás élményparknál ott uh, szintén vannak szenzorok is, illetve ott ezen kívül még a parkfelügyeletet ellátó személyzetnek is feladata folyamatosan regisztrálni a ki- és belépőszámokat. Nyilván a Millennium házában van beléptető rendszer is, illetve a jegyeladásokból is pontosan látjuk, illetve a jegyfoglalásokból is látjuk. A szép művészeti múzeumban nagyon világos, ugye, hogy hány látogató lép be az épület területére. Tehát ezeken a területeken egyébként nem elsősorban marketing szempontokból, hanem üzemeltetési szempontokból mi folyamatosan mérjük és monitorozzuk a terheltséget, hiszen ehhez kell beállítani a takarító személyzetet, ehhez kell beállítani azokat, akik a garanciális javításokat és munkákat elvégzik. Nyilván ismerünk, és tudnunk kell, mondjuk ha a nagyjátszót ér a konkrét példa, hogy melyik időszakban hányan vannak, milyen terhelésnek vannak kitéve az egyes játékok. Ezért a, a konkrét megújítás Itt álljunk meg egy esik a főváros oldaláról más ügyben. És ugye a támogatott tartalmakat nem veled kezdtem el, te még jóval fiatalabb voltál, amikor én már együtt dolgoztam az állami autópálya kezelővel, amely szintén sok embernek fokozott örömöt és sok embert látott. De a dolognak az a lényege meg a nemzeti autópályával később niffel, Ugye minden egyes dolognak, amit te létrehozol ott, annak van egy amortizációs ideje, és van egy felújítási költsége. És az állam függetle attól, hogy azt melyik párt vezeti, nem az államot, hanem a kormányt, de hogy az állam éppen hogy működik, kinek a vezetésével, nem mindig nagyvonalú a tekintetben, hogy ezeket az amortizációs költségeket állja, és ennek következtében utak, épületek és meg egyéb dolog állapotát tekintve egy felszínes betűgetésben le tud robbanni, egy nem felszínes, egy nem ilyen nem tudom, hogy fogalmazásban pedig leromlani. Az ezzel kapcsolatos összegekkel rendelkezik-e a válaszsig ezért? Rendelkezik, hogyha egész túlba szeretnék válaszolni, de nagyon fontos, amit kérdezel. Ugyanis az a helyzet, hogy valóban úgy van, a fejleszteni, beruházni az mindig szexi, üzemeltetni, működtetni, Állagot megúvni és fenntartani, az jóval kevésbé. Uh, átvágni egy szalagot, átadni valamilyen izgalmas újdonságot, az konkrét politikai hasznot hajt, vagy hajthat. fenntartani, megőrizni valaminek az állagát, az mondjuk legalábbis kétséges, hogy hány szavazat elvesztését uh, biztosítja, hogyha ezt az ember elvesztését uh, ellensúlyozza, hogyha az ember tisztességesen tartja fönt. És ezért a, a közberuházásoknál ez mindig egy komoly és gondolkodtató feladat. És ilyen szempontból azt hiszem, hogy a Városliget ZRT a maga 99 éves vagyonkezelésével És azzal a feladattal, hogy gyakorlatilag annak a kitalálása, hogy miként újuljon meg a Városliget, abban milyen kulturális és milyen parki attrakciók legyenek, ezek milyen módon, milyen minőségben és hogyan kerüljenek beépítésre, tehát magának a koncepciónak a megalkotása, majd ezt követően a tervezés, ezt követően a konkrét beruházásmenedzsment és a teljes kivitelezés az ugyanannak az aktornak a kezébe van, akinek a feladata és a felelőssége az általa létrehozott és a már korábban ott lévő projektelemeknek a fenntartása, működtetése és üzemeltetése 99 évig, magyarul nem tudunk elszaladni az elől, amit létrehozunk, hogyha közgazdás szaknyelven akarnám mondani, akkor a CAPEX és az OPEX felelőssége ugyanannak az egy személynek a kezében fut össze, ez egy egészen izgalmas és hibrid modellt hoz létre, amit én ma úgy látok, hogy ez egy működő egység, hiszen ugyanazok a kollégáim foglalkoznak a játszótér fenntartásával és állagmegóvásával, inkluzíve a garanciális hibák javításával, mint az amortizáció következtében fölmerülő terheléseknek a kiavításával, mint akik megtervezték az egész játszóteret, és akik egyébként a beruházást végig menedzselték. Úgyhogy ez egy egészen új és innovatív a, a kormányzati vagy a közberuházások területén korábban nem jellemző modell, ami egyelőre jól vizsgázik, de igazán Pontos jegyet az ellenőrzőnkbe, majd csak a 99. év végén fog tudni bejegyezni. Igen. A Karácsony Gábor körrel kapcsolatos kérdéseimre nem fogok ma sortgeríteni, viszont hogy eleget tudjál tenni az ígéretednek, akkor kellene a dátum a kisbotanikus kert, Dúzsa György úti, múzeum, még garázs, kutyás élménypark, két kilométer hosszú kivilágított futókör. Ugye nem túl nehéz megjegyezni a, a dátumokat, mert csak a hónap felezőket és a, és a hónap végi dátumokat kell megegyezni. Ugye most november közepén átadásra fog kerülni maga a mélygarás, tehát itt tényleg már csak egy vagy két hét van előttünk, hogy a nagy közönség számára is megnyíljon. Azért ez egy nagyon fontos attrakció, tehát több mint 800 fő fogja tudni gépjárművel is megközelíteni a városligetet, és bár természetesen fontos, hogy aki tud, az tömegközlekedéssel érkezzen a ligetbe, ugyanakkor ezekben a pandémiás helyzetekben nyilván az autós megközelítés sem kizárható. Ez egy komoly adósságunk, hiszen gyakorlatilag az egykori felvonulási tér óta azért, aki autóval próbált a Városliget környékére eljutni, az pontosan tudja, hogy itt azért letenni az autókat elég nehéz, és a hetedik kerület külső részén a kis utcákban való parkolás, pedig a hetedik kerületi lakóknak a hazajutását és az autókat az elhelyezését nehezíti. Ezt követően nyílik a kisbotanikus kert és a kutyás élménypark, hogy a kisbotanikus kert egy csendesebb része a ligetnek az ajtósi dűrert sorhoz közel, ahol növényritkasságok mellett... hol alatt, időben térben és időben november végén járunk, és a kutyás élménypark tekintetében is november vége, december elején most nem tudom megmondani, hogy van itt a hétvége forduló, de ekkor fognak megnyílni ezek az attrakciók és végül, de nem utolsó sorban pedig december eleje közepén pedig kinyit a két kilométeres kivilágított futókör is, ami tulajdonképpen már készen van, az utolsó részeknek a finom hangolása zajlik és ezzel azt mondhatjuk hogy az egykori közlekedési múzeum és a Dózsa-György út között az Ajtósi-Dürer és a Trollinak is otthont adó Zicsi közötti része a ligetnek tulajdonképpen elkészült. Azok a tájépítészeti attrakciók, azok a megújítások, azok a növénytelepítések, azok a faültetések, azok a térszerkezeti változások, amit mi az elején vállaltunk, ezen a területen elkészültek. És ezért is emeltem ki az előbb ezt a közel másfél millió látogatót, ami nyilván, akik mondjuk kutyával érkeztek a ligetbe, és nem mentek a kutyás élményparkba, őket nem tudom számszerűsíteni, de azért ez egy fontos, és ezt és hagyj mondjam kellő büszkeséggel, szóval egy jó érzéssel, a csapatot jó érzéssel eltöltő egy év, amikor az ember azt látja, hogy a mindenféle tiltakozások, pró és kontra érvelések ellenére, vagy éppen emiatt, de azért nagyon-nagyon sokan jönnek, élvezik és szeretik azt, amit létrehoztunk. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állás, jövő héten folytatjuk. Jövő héten folytatjuk, én köszönöm. Én köszönöm, Önök Gyorgy Javis Benedeket hallották, a Városeged ZRT vezetigazgatóját, Önök támogatott tartalmat hallottak. I'm a man, of will and taste. I've been around for a long, long year. Hát, ami a te megnyilatkozási... Alkalma egy számát illeti egy héten, illetőleg a kommunikációs naptáradat, az nem tudom, hogy volt -e gazdagabb annál, mint ami az elmúlt héten volt, és én ezt most nem naptári hétben, hanem, hanem adott esetben szerdától szerdáig terjedő időben mérem. Hát kapkodom a fejem, én is nem ehhez vagyok szokva, de igyekszem mindenkinek a rendelkezésére állni, hogyha keresnek kérdezni. Volt-e jelentősége annak, hogy a főpolgármester helyettessel ültél egy stúdióban, és nem a főpolgármesterrel hétfőn este a csat stúdiójában? Óriási megtiszteltetés lenne, hogyha a főpolgármester ült volna ott, de nagyon nagy megtiszteltetés volt a főpolgármester helyettes asszonyal is. Nekem édes mindegy, hogyha a Budapest ügyeiről tudunk beszélgetni, segíteni a budapestieknek, hogy tisztában lássanak a kérdéseket, vitákat, megoldásokat, illetve megvédőszere megoldásokat. Fontos. Nézettségi adatokat nem láttam még, az majd hétfő reggel lesz, az minden esetre tehát én emlékeztem rá, hogy ugye téged egy élőadásban hívott meg Róna Egon, akkor te türelmet kértél. Én éppen mással foglalkoztam, amikor egy törzshallgatón küldött nekem sms most itt nem idézett tartalommal, is jöttem rá arra, hogy immár nagy valószínűséggel tíz perce megy a műsor, amiben aztán bekapcsolódtam, és amit hát ugye... Valóban, ne... azt tegyük helyre, bocs, hogy piránca, csak hogy az Egon meglepett a élőadásban, és én a vitára azonnal azt mondtam, hogy igen, csak amikor mondtam hogy a hét benne, hát ott már tudtam, hogy van valami, de még ugye az, ahogy kimentem a stúdióból, azt a valamit azt kitakarítottam, és még a stúdióban, az adás alatt visszaírtam nekik, hogy hétfőn rendelkezés állok, és úgy tudom, ezt egyébként nagyon korrekter róna be is mondta, hogy Füli és Malás visszajelzett, és akkor hétfőn lesz vita. Gondolom, hogy... Mindig állok a párbeszéd elébe, ez is, végül is egyfajta beszélgetés. Ennek érdemi jelentősége van, mert ugye az, amit te egyébként csinálsz, az ma e, nem mindenkire jellemző az államgépezetből. Hát de ne legyünk ennyire megszorítóak, nem, én nem tartom magamat különleges fickónak egyáltalán, vagy pont annyira vagyok különleges, mint mindannyiunk. Hogy, egyedi példány, hogy, hogy nem csak az államgépezetben. Nem jellemző ez, hanem a, talán a politikai mezőnyben e, a, a város vezetői olyan nagyon gyakran vitába, nyílt vitába nem bocsátkoznak, és számukra velük nem szimpatizáló stúdiókba, e, szerkesztőségekben nem nagyon járnak. Én pedig azt vallom, hát ha bolgár úrral beszélgetek, meg bocsánat, nem akarok itt egy másik rádiót reklámozni, gyövően. de mindig megkapom a Ha az ATV-be megyek ott, bármelyik riporter van, azért ők meg szoktak izasztani. de szerintem az, hogy a túloldal vagy a nem, velünk száz ban egyébként Igen, de maradjunk, érte, a, maradjunk, maradjunk a bolgárműsorban. Mi értünk mindenbe egyet. Szerintem. Ugye az, hogy az államgépezetből és nem a városvezetésből viszonylag ritkán, vagy nem mindenki áll rendelkezésre, és természetesen itt van jelentőség a személynek és a ranginak is. Ennek a következménye az, ami olyan helyzetet teremt, amely kommunikációban nagyon érdekes, és én otthon miközben tevékenykedem, hallgatom kajánmosolja, vagy anélkül, és korábban ez velem is előfordulhatott, hogy olyan kérdéseket intéznek hozzád, amelyek semmilyen vonatkozásban nem tartoznak hozzád, a te területedet nem képezik, de benned látják azt a Fideszhez köthető embert, aki majd eljutatja a megfelelő emberhez az üzenetet, letlégyen az egy frekvencia hosszabbítás vagy letlégyen az bármilyen más történet, és válik így belőled most éppen egy Fidesz kétharmad esetében illetékes elvtárság, de ugyanez megtörténhet egy jobboldali sajtóval, amelyel nem áll szóba, bár az ritkában fordult elő egy baloldali potentát, aki egyébként el kell, hogy vigye az üzenetet oda, ahova azért kell, hogy elvigye, mert az annak megfelelő ember nem áll szóba azzal a médiummal. És ezek azért eléggé elképesztő helyzetek. Ebben egyetértek egy dolgot. Ha, ha mondhatok, hogy én biztos nem tartom magamat, és nincsenek is ilyen ambiciója, hogy illetékes eltárs ezt e, e, e, ugye a kórtai hogy csinálta a kabaréban a 80-as években, e, ifjúkoromban rengeteget nevettem rajta, és jól szórakoztam. Én azt mondom, hogy Budapest, mint minden nagy város egyébként, egy vitatkozó város, egy kritikus város, itt az embereknek megvan a véleménye, szeretünk ugye a kávéházi kultúra nem véletlenül része a város életének, és, és szerintem a vitákba bele kell menni, szerintem sokat kell egymással beszélgetnünk, az segíti egymás megértését is, és a vitáktól nem félni kell. Nagyon érdekesen alakult ez a beszélgetés, amelyre egyébként más fórumon is kifogunk még térni, de azt árult el nekem, hogy a vitát követő más napon, amikor te hivatalos voltál a Városházára, annak egyébként mi volt a Fedő címe, az egy milyen megbeszélés volt? Hát az egy magasrangú, ha lehet ilyet mondani, nem szeretem ezt vissza is inkább, mert na, tehát dolgoztunk, elmentünk egy munkamegbeszélésre, ahol volt két főpolgármester, helyettes és a, a, a főpolgármesternek a kabinettfőnöke, főpolgármester úr nem vett részt ezen az egyeztetésen sem, és beszéltünk arról a kormányzati javaslatról. te voltál, minden... a másik oldalon ki volt? Ketten voltunk, Vitézi Dáviddal, és egy nagyon jó szakmai kollégánkat vittünk A beszélgetésből az következött, hogy elvileg látnod kellett volna, hogy az a valamivel több mint 60 milliárdos hitel, amely egyébként volt, tehát egy jóval korábbi dátum óta rendelkezésre áll, vagy rendelkezésére áll, még Tarlós István óta a fővárosnak is, amivel kapcsolatban Tütőkát a főpolgármelyester helyettes azt mondta, hogy nem, hogy erre az összegre, de ennek a többszörösére is volna egyébként rendelt feladat. Te arról beszéltél, hogy szívesen megnéznéd azt a listát, amely egyébként kitölti ezt a 60, nem tudom hány milliárd forintnak az összegét. Ezzel végül is találkoztál neked. Nem, ezt a listát még nem kaptuk meg, de a de Kis Ambrus főpolgármester helyettes, akit az egyik legkorrektebb és, és leglelkismenetesebb tagjának tartom a városvezetésnek, remélem nem ez baj abból, hogy én ilyeneket mondok róla, hogy ő megígérte, hogy ezt át fogja küldeni, még nem érkezett meg hozzánk, türelmes vagyok, tehát nem látjuk még, hogy csak hogy minden hallgató érse, a mi mondásunk az az, Ugye Karácsony Gergely azzal jött hozzánk, hogy nagyon nehéz a helyzet, a panaszokat azt sokat halljuk, és hogy ezért szeretne adót emelni, megszorításokat bevezetni, és egy újabb 70 milliárdos hitellel eladósítani Budapestet. Mi meg azt mondjuk erre, hogy egyrészt inkább átvállalunk budapesti, magunkra vállalunk budapesti fejlesztések megvalósítását, ezzel tehermentesítjük a fővárosi és Másrészt pedig ott van egy régi hitel, amiből 61 milliárd forint teljesen. E, e, e, Ténan, a IB hitelkeret maradék. Ez mennyi volt hang? teljes összegét illetően? 99 milliárd forint volt, és ugye ezen a vita alatt e, Tüttök hatának át is adtam egy, úgy láttam, hogy ezt nem ismerte, a kollégájától, által, Kisambrus által a főpolgármester nevében elkészített városházi előterjesztést, ami szó szerint azt mondta, hogy a város kedvező likviditási helyzete nem tette szükséges eddig ennek a 61 milliárdnak a, a, az igénybevételét, de most javasolják, hogy jövendő fejlesztésekre, e, e, fejlesztési lehetőségekre majd lehívják ezt. Tehát itt van egy szándék egybees, és mi is azt mondjuk, tessék lehívni. Az, amiről most vitatkozunk, és szerintem ez egy mesterkért vita, hogy 50 villamos és 50 trolli egy kedvező tarlós vitézi által megkötött nagyon kedvező szerződésben biztosított opció... Amely valamikor november végén lejár... November 30-án záró zárójel, az is egy út egyébként ilyenkor, hogy a beszállítóval tárgyaljanak az opció meghosszabbításáról zárójel bezárva, és tehát van egy nagyon jó tarlós vitézi biztosította pozíció, ezzel élni kellene. Ennek a két beszerzésnek az összege az 46 milliárd forint. Tehát 50 most és 50 trollit 46 milliárdért tudna lehívni a főváros, miközben 61 milliárd forint a váló hitelkeret, ebből még jutna a Láncidra, is, elég is lenne a Láncidra a kormányzati 6 milliárdal együtt. Tehát én nem látom olyan. Ugye ez, ez teketlen, ugyanaz a történet, amiben egyszer már áldatlan beszélgetést folytattunk, áldatlan szót. De nem csak ugyan. az, hanem ez volt az, ami a koronavírus járvány idején a tekintetben volt, két különböző módon mutatva, hogy ezeket egyébként Törökországban gyártják, vagy nem gyártják, mert arról volt szó, hogy a koronavírus járvány idején leállt a termelés. Más pedig azt mondta, hogy nem állt le a termelés. Ez ugyanaz? Nem, azok buszok. Ebben az évben a kormány összesen kormányzati finanszírozásban, tehát ami természetesen a Magyar adófizetők pénzét jelenti, de a fővárosnak egy fillére nem kell ehhez hozzájárulni. 64 kék buszt állítunk a budapesti Ez egy másik volt forgalomban. Ebből a 64-ből ez, ez egy 34-es okkot érint, ami mondtad, és ennek a pénzét Uh, ugye, itt annyi volt Jó, akkor koráke. azt kérdezzem meg, de ugye én nem akarom megelőzni a főváros, mert nem is állna jól nekem. Végül is ők. Lehet, a... hogy jobban állna, én ki. Igen, csak az a helyzet, hogyha ez november végén lejár, és miközben te joggal beszélsz arról, hogy ezt meg lehet hosszabbítani, hiszen egyébként a switzerland is meghosszabbította a BKK a tárgyalást, amiről nem sokat beszéltek, de kiderült, hogy ez az október 31 -e azért nem teljesen jogvesztő hatályú, és lehet tárgyalni. Szóval az a kérdés, hogy ez a 61 milliárd egyébként rendelkezésre áll-e vagy sem, de azért az beszédes, hogy ezek szerint arra a keddi napra, amikor találkoztatok, addigra nem állítottak elő egy olyan papírt, amelyből az derült volna ki, hogy 46 milliárdal tuti, hogy nem rendelkezik a főváros, és ennek következtében ezeket a buszokat, és ezeket a trolikat és ezeket a villamosokat nem tudja beszerezni. Hát igen, és én igyekeztem korrekt módon eljárni a, a vitában is a főpolgármester helyettes azt mondja, nem akartam kellemetlen helyzetbe hozni, ő mondta azt, hogy elkezdett hirtelen sorolni dolgokat, mondta például, hogy a Blahalúza teret is ebből a 61 milliárdból Igen. kell megcsinálni. Hát a Blahalúza térre egy támogatási szerződés van a magyar kormány és a fővárosi önkormányzat között. A fővárosi önkormányzat nem végzi el ezt a munkát, ezért most épp azt kérték, hogy még egy évvel hosszabbítsuk meg ezt a szerződést, mi ezt megtettük, és a pénzt a kormánytól kapja abla a blahalúzatérre a fővárosi önkormányzat. Ráadásul nem is uniós pénz, abban én tévedtem hanem hazai központ állami költségvetési pénzből kapják ezt a pénzt. Azt tudtam, hogy a kormány biztosítja, de nem uniós, rosszul emlékeztem, nem uniós forrásból, hanem az állami költségvetésből. Tehát a Blahaluisa nem nyomja, ennek a, a nem terheli ezt a 61 milliárd forintot. Tehát valóban szeretnénk tisztán látni a mondásunk egyszerű, ha van egy nagyon komoly rendelkezésre álló hitel, akkor 70 milliárd közlethitel. A hitel. november végéig, hogy ez a 61 egyébként akceptálható összegekkel úgy van terhelve, hogy ekkora összeg nem áll a főváros rendelkezésére, az kinduló alap lehet arra, hogy az állam adjon pénzt, vagy jussunk el ide, és akkor majd eldönti az állam. Nem, nem akarom megkerülni a kérdést, ebben nagyon világos álláspontunk van, szerintem nem sokszor hallottad te sem tőlem adásban, hogy ebben Ebben nem tudunk. Engedni. Nem én, volna... én arról Vak... beszélek, hogy a 61 milliárd, tehát hogyha a 61 milliárd van terhelve, akkor mi De... a helyzet ezekkel a trolibusz és beszerzésekkel? De a, ugye mi ennél egy nagyobb perspektívából érdemes a főváros anyagi helyzetét megnézni, és a, meg ha megelőlegezve, ha engedsz majd még néhány mondatot, Persze. akkor azt is elmondanám, nem tudjuk támogatni semmiképpen egy új hitel felvételét, 375 milliárd forintot kellett hitelt átvállalni a fővárostól, kerületektől, BKV-tól, a Demszki korszak után. Látjuk, hogy hova vezet a város eladósítása, se adóemelést, se hitelfelvételt, eladósítást, megszorításokat nem tudunk támogatni, de nem csak ez a 61 milliárdál rendelkezésére a fővárosnak. Ugye azt is megnéztük itt a kormányülésen a héten, hogy a magyar államkincstár kimutatása szerint 224 milliárd forint szabad készpénzállománya van a fővárosnak, 90 milliárd forint szabad készpénzben, és 133 milliárd forint pedig értékpapírokban, megtakarításokban. És erre még rájön a kormányzatnak az a kéthetes-háromhetes hetes javaslata, hogy 60 milliárd forinttal még kikönnyítjük, még tehermentesítjük a fővárosi költségvetést, mert magunkra vállalunk komoly villamos fejlesztést, sikló rakpart csinálását, tehát budapesti városfejlesztéseket. Van ott pénz, csak felelősen kell gazdálkodni. Mire vonatkozik a Twitter üzenet, illetve ezt értelmezni lehet-e a tegnapi Twitter üzenetről beszélek, amelyet ugye Friderikusz után szabadon nem jött volna létre, ha egyébként Karácsony Gergely nem mondja azt, hogy a kormánynak szabad, de minket eltiltanak ettől, egy nyambatszignót sem képesek adni egy papír aljára, nyilatkozta az indexnek Karácsony Gergely negyedikén, amire született egy Twitter üzenet. Íme az aláírás. Ugye szol, a kávét iszolva, vagy tehet? Vizet, vizet, vizet, egy vizet, kortvizet. De akkor ezek szóval jobban kell látszátnunk. Nem kell átszágon, de csak van fülem még, igen. Hogy enni nem fogok, ezt megígérem. De bármit te ez. Hát azért bármit nem. Szóval én kifitteltem valóban annak a kormányhatározatnak a miniszterelnök úr által aláírásával ellátott példányát, amiben azt mondtuk, hogy teljes mertszélességgel szá támogatjuk, hogy ezt a 61 milliárd forintos sítelkeretből, mondom, nem nincs is szükség a teljes hitelkeret felhasználására, a trolikat és a villamosokat megvásárolja, annál inkább, mert ezt is számogette ez a kormányhatározat, hogy az elmúlt hét évben. Kormányzati támogatásból 1052 új környezetbarát járművet tudott a főváros vásárolni, ezt mind a kormány támogatta. Itt beszélünk metrókról, 4-es metró teljes állománya kocsik és a 2-es metró új kocsiai. Beszélünk villamosokról, döntően ugye a Villamosokról, beszélünk trolibuszokról, beszélünk buszokról, csak idén, ahogy mondtam, 64 buszforgalombállítását eh, finanszíroz a teljes egészében a kormány, és közben még egy, egy zárójeles megérzés, vagy apróbetű. Értem azt, hogy politikai projekt van, és hadakozni kell, és be kell bizonyítani, hogy a kormány az gonosz, rossz elnyomja a fővárost, meg nem lehet vennünk együttműködni, mert itt valójában erről van szó, hogy fut egy ilyen politikai projekt. De könyörgöm, ha olyan fontos a környezetbarát budapesti járműcsere, akkor miért van az, hogy fél éve 7-8 caffillamos a garázsban, a kocsiszínben áll, megjöttek, még a Tarvos Vitézi szerződés alapján itt vannak, bejöttek Budapestre, teljesen üzemkészek, bármelyik pillanatban használhatnák a budapestiek, szállíthatná a budapesti utasokat, de ehelyett a fővárosa BKK, a garázsban, a kocsiszínben tárolja őket, és nem bocsátja a fővárosiak rendelkezésére. Ha fontos ez az ügy, akkor miért állnak inkább a főpolgárosnál, ehhez vesszad a dal tekintélyét, és azt intézze el Draskovicsnál, nem, vagy nem tudom kinél, hogy a BKK ezeket a járműveket ne a kocsi színbe tárolja, hanem közlekedhessenek rajta a budapestiek. Um, a puskás stadion mennyiben tartozik hozzá? Bocsánat, Igen. A puskás stadion, mint olyan. A puska, Ugye volt szerencsém felelősen lenni a tervezésnek és az építésnek. A jelenleg szervezetileg, a hova tartozik? A működését azt én irányítom. Egy hallgató azt észrevételezte, hogy a tegnapi mérkőzésen a fradi tábor az nem ült három székre egymástól. Köszönöm szépen, meg fogjuk vizsgálni a tegnapi tanulságokat. Nem akarom a felelősséget elhárítani, de ilyenkor mindig a, a meccs rendezője. A felelős a, a, a lebonyolításért, aki nem az állam, nem a Puskás Arena volt. Hanem a Ferencváros. Igen. És a KÚ a... vagy az emelesztet, akik itt tanult esemény tart. És akkor ez a fajta elszámolás ki és ki között, nem, tehát a, a, a dolgok tisztázása ki és ki között zajlik? Mármint melyik elszámolásabb. Hát annak, hogy egyébként betartották ki azokat a szabályokat, amelyeket a miniszterelnök úr tegnap előtt jelentett be Facebook oldalán? Mind, minden eseményen a rendező felelős a, a szabályok betartásai. Én azért azt gondolom, tehát, hogy a Ferencváros nagyon lelki ismeretesen, és mindent megtett lehet, hogy 30 ezer embernél, vagy 20. ezer embernél lehetett egy-egy példát találni. Az se jó, az is sok ebben a helyzetben, és legközelebb az sem fordulhat elő, de az előkészületekre volt valamikor a rálátásom még ha nem is mi rendeztük az eseményt, itt egy nagyon lelki nagyon aprólékos munka volt. Én ezt nem kétlem, ugyanakkor az szintén nagyon furcsa volt, amit talán a 444hu olvastam, mely szerint volt olyan kommuniké, mely szerint ha valaki éjfél után érkezne haza, akkor a jegy felmutatásával mint egy alibi tudna igazolni a rendőrség számára. Eddig nem tudtam, hogy egy Ferencváros mérkőzésre szóló jegy ilyen dolgokra is szolgál. Csak ahogy hogy vannak, és meg kell vigyázni? Ahogy a beszélgetés elején, azt uh, talán egyetértettünk benne, nem uh, török uh, koltai Robert okay. babérjaira, és nem vagyok jövetékes eltárs. Járványügyi kérdésekben okay. meg minden politikus társának azt javaslom, hogy legyünk óvatosak, bár látom, hogy valaki a demagógia kísértésének időnként nem tud ellenállni hogy e, kedre is rengeteg téma fog maradni, és azt most nem sorolom, inkább azt kérdezem, e, hogy a magyar közlényben Szedda megjelent kormány előző napi hozott határozata a környezetbarát budapesti járműbeszerzés támogatásáról, a kabinet döntésében leszögezi, a kormány kifejezetten támogatja, stb. stb. Ez valójában milyen célszolgál, hiszen ez az összeg szabadon áll rendelkezésére a, a fővárosnak, az, hogy a kormány kifejezetten támogatja, az milyen plusz tartalommal bír? Hát a, a tisztánlátás segíti. Tehát itt tényleg azt látjuk, hogy ha van rajtunk sapka, az a baj, ha nincs rajtunk sapka, az a baj, hogy a városházának, mintha nem a megoldások megtalálása, hanem az állandó konfliktus generálás, állandó harca kormányjal lenne a fő cél. És olyan vádakkal illet minket, olyan támadásokat kapunk, amelyek szemeket úgy érzenk, hogy a, a legkülönbözőbb eszközökkel érdemes tisztába tenni. letögeztük azt egy alapján hogy 1055 vagy 1052 tömegközlekedési jármű beszerzését támogatta a kormány az elmúlt években és támogatja most is. Leszögeztük azt, hogy a kormány 1330 milliárd forinttal támogatja a budapesti közösségi közlekedést 2010 óta, és megerősítettük, hogy ebből a hitelszerződésből a trolik és a villamosok bőven beszerezhetőek, és a kormány a maga részéről lesz teljes szívesen tudják Pontosan ideig tartott a tévéadása az én rádió aminek sem után általában a kettő, mármint a mi ketünk beszélgetése egy időben szokott elkezdődni, már mint nem a kezdetével, de még tévéidőben időben kezdődik és tévé időben zárul. Elköszönök és kedden folytatjuk. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Én köszönöm. Füries Balást hallott. Közben elköszöntem a tévénézőktől. Állok a rádióhallgatók és a netezők rendelkezésére, amennyiben igényt tartanak rám. 061-877-0877. You Ellen szóltam, hanem az ellen fogsz, hogy fulján gyermekek nem szabad lett volna egy ilyen mondatot mondani, a mondat a második felé, vagy akkor, akkor be fogjuk zárni a stadiont, és megfelelő. Nem azt én lemondhat. Ez volt ennap, egy egyébként vagy fradidrukerek voltak, vagy a iránt iránt szerelmesek, mert ugye egyébként nincs vendégszurkoloknak jegyárusítás, úgyhogy nem hiszem, hogy a te szöveged magyarázatra szorulna. Örregelt. Jó reggelt, fiarán, hadd utaljak az ingére, nekem rózsa marad és a fegyver is megvan, az a tűpontos szó. Gratulálok önnek, ez a mai összeállítás tűpontos volt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, az e-maileket olvasan, nem mindenki van az véleményén de hát ilyen az Espresso. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok, csak hogy pontosan élt mert mert nem, nem biztos, hogy én pontosan értem, amit a miniszterelnök a videójába elmondott. Tehát ebből az következik, ha tegnap a meccsen nem tartották be az ő általa hozott előírásokat, akkor ő azt mondta, hogy azt az intézményt be kell zárni. Akkor nem lesz több nyílt kapus meg. Nem, hát arról volt szó, hogy előbb büntetnek, tehát van egy fokozat is azért... Ja, ja, ér, na ez, ez nem volt egyértelmű nekem, ezért kérdeztem. Köszönöm szépen. Itt inkább arról van szó, hogyha a miniszterelnök úr számára egy egyébként kedvezőbb dologról van szó, akkor is megtörténik-e az, amivel egyébként ő előáll. Itt inkább, inkább ez, ez, ez lehet. Tehát akkor most büntetés fog várni a fradira? Hát ha itt tényleg így volt, akkor igen. Tehát, így viszont, jó, hát a, a tévé láttam én is. Jó, hát akkor igen. Köszönöm. Viszontlátásra. Okay. nulla 877 0877 először 061 egy 87t nulla Csak biztent tudom önöket, én itt vagyok, állok a vártán, és állok a rendelkezésükre, és természetesen aztán állok a magam rendelkezésére, ha nem tartanak rám igényt. 061877, 0877, senki többet? Sinkovics úr. 40 másodperc alatt nem fut be egyetlen hívás sem, indul a zene Maradok, ha hívnak, nem maradok, ha nem hívnak. Még mai koronavírus hír. 0, ha nem telefonálnak, akkor már nem sokáig. Gyurek Mennyi haza Joe Biden van az elnökség kapujában, de 270-ből 253 elektort tűnik meg lenni. De biztos ő is tudja azt, amit Orbán Viktor mondott, hogy hát a hída, amikor kell átmenni. 24.hu hely eh, szerint hat elektori szavazatra van a győzelemtől. Én műsor elkészítésében is vargadani volt a segítségemre.